Eddig fejezett. Minket Kapur visszament az irodájába, a földre dobta az és lerodott a borszékébe. Kínézett az ablakon. Az egyes épületben lévő irodája impozáns kilátást biztosított a Johnson űrközpont komplexumának nagyparkjára. Mögötte több tucatnyi elszort épület uralta a környéket, egészen a távol bevesző módlékig. A számítógép monitorra sándított, és látta, hogy 47 olvasatban e-mail követeli sürgősen a figyelmét. Várniuk kell. Már így szomorú nap volt. Ma tartották a megemlékezést Márk Vátniről. Az elnök beszélet mondott, amiben dicsérte Vátnit a bátorságáért és az önfeláldozásáért. Luis parancsnokot pedig azért, mert mindenki mást gyorsan biztonságba juttatott. Luis parancsnok is a legénység megmaradt része a hermészről, a mélyi kommunikálva mondtak gyászbeszédet, eltávozott bajtásukért. Még tíz hónapos utazás már rájuk. Az igazgató is felszólalt és mindenkit emlékeztetett, hogy az űrutazás rendkívül veszélyes, és hogy nem hátrálunk meg a kihívások elől. Mánkátot is megkérdezték, hogy akar-e beszélet tartani, de nemet mondott. Mi értelme lett volna? Vatni halott volt, és a marsi műveletek igazgatójának szép szavai nem fogják visszahozni. Jól vagy, Venk? Jött egy ismerős hang az ajtóból. Benkat megfordult. Azt hiszem, felelte. Teddy Sanders lesöpört egy kószaszőzt az egyébként makulátlan blézeréről. Beszélhettél volna? Nem akartam, tudod jól. Igen, tudom. Én sem akartam. De én vagyok a Náza igazgatója, elvárták tőlem. Biztos, hogy jól vagy. Na, megleszek. Oké, okay, mondta Tendi, a menzsetáját igazgatva. Hát akkor folytassuk a munkát. Persze, mondta vállalt Venkat. Kezdjük azzal, hogy engedélyezed a műholdidőmet. Teddy felsóhajtott, és nekidőlt a falnak. Már megint itt tartunk. Igen, mondta Venkat. Már megint, mi a gond? Na jó, magyarázni nekem még egyszer, mégis mit keresel? Venkat előrehajolt. Az elis három kudarcba fullad, de talán meg tudunk menteni belőle valamit. Öt erisz külletésre kaptunk pénzt, de szerintem meg tudjuk győzni a kongresszust, hogy finanszírozzon egy hatodikat. Nem is tudom, Venk. A dolog egyszerű, Teddy, erősködött Venkat. Hadszor után evakuáltak, ami azt jelenti, hogy szinte egy teljes küldetésre elegendő ellátmány van odafent. Így a következő csak egy normál küldetés töredékébe kerülne. Egy helyszín előkészítéséhez általában 14 ellátmány küldetés kell, de ami most hiányzik, azt talán hárommal is pótolni tudjuk. Lehet, hogy már kettővel is. Venk. A területet letarolta egy 175 km per órás homokviar. Elég pocsék állapotban lehet. Ezért kellenek a képek, érvelt Venkat. Csak néhány fotó a helyszínről, sokat megtudhatnánk. Miről? Nem küldhetünk embereket a marsra anélkül, hogy minden tökéletesen működne. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie, vágott vissza gyorsan Venkat. Ha valami elromlott, küldünk helyette másikat. És hogy állapítjuk meg képek alapján, hogy mi romlott el? Az csak az első lépés. Az evakuációra azért volt szükség, mert a szél veszélyt jelentett az MFR-re, de a lak annál jóval stapabíróbb. Lehet, hogy még mindig egyben van, és ha igen, az elég egyértelmű lesz, mert ha kidurrant, akkor teljesen összeomlott. Ha még mindig áll, akkor odabent is minden rendben lesz. A marsjároknak pedig nem lehet bajuk. Azok átvészelnek minden homokvihart, amivel a mars szolgálni tud. Csak hadd vessek egy pillantást a helyszínre Teddi, ez minden, amit kérek. Teddi az ablakhoz lépett, és kibámolt a távolban nyúló épületekre. Tudod, nem te vagy az egyetlen, aki műhold időt kérelmez. Közeledik az Eris négy ellátmány küldetéseinek az ideje. Az Skiaparelli kráterre kell összpontosítanunk. Nem értem, Teddi, mi a probléma? kérdezte Venkat. Én itt egy új küldetés lehetőségéről beszélek. Tizenkét műholdunk van a Mars körül. Biztos vagyok benne, hogy egy kettőt tudsz nélkülözni néhány órára erej. Megadom neked az időszakokat, amikben jó szögben lesznek ahhoz, hogy képet csináljanak az eris háromról. Nem, ami hölgy a probléma venk, szakította félbe Teddy. Venkát megmervedett. Akkor. De, de mi? Teddy szembe fordult vele. Mi nyilvános szervezet vagyunk, nálunk nincs olyan hogy titkos információ. Na és, mindenképp amit készítünk, rögtön nyilvánosságra kerül. Megint csak. Na és? Márk Fátni holteste alak húsz méteres körzetében lesz. Talán féli komokba temetve, de nagyon is láthatóan. Melkasában egy kommunikációs antennával. Ha a képeket csinálunk, ez is látszolni fog rajtuk. Márka csak bámult rá, aztán megkeményedett a tekintete. Ezért tagadod meg a képkérelmeimet már két hónapja? Venk, ugyan már! Komolyan, Teddy! szakította félbe. Azért csinálod ezt, mert egy piárfiaskótól tartasz. A média megszállottsága vátni halálával kapcsolatban végre kezd aláphagyni, magyarázta Teddy gattan. Két hónapon át nyeltük a rossz sajtóviszhangot, a mai megemlékezés megnyugvást ad az embereknek, a média pedig végre csámcsokhat valami máson. Isten mencs, hogy az egészet újra felhánytorgassuk. Akkor mit csinálunk? A test nem fog elbomlani. Ott marad örökre. Nem örökre, feleltet Eddi. Normál időjárási aktivitás mellett egy év múlva teljesen befedi a homok. Egy év múlva? állt fel Venkat. Ez nevetséges. Nem várhatunk egy évet. Miért nem? Az erész négy csak öt év múlva indul. Bőven van időnk. Venkat vett egy nagy levegőt és elgondolkodott. Na jó, mit szólsz ehhez? Nagyon nagy most a szimpátia Vatni családja iránt. Az eriszhat visszahozhatná a testét. Azt nem állítanánk, hogy ezért indítjuk a küldetést, de világossá tennénk, hogy ez az egyik célja. Ha így adjuk el a dolgot, nagyobb támogatást kapunk a kongresszustól, de akkor nem, ha várunk vele egy évet, mert egy év múlva mindez már nem fogja érdekelni az embereket. Teddy az állád dörzsölte. Hmm. Mindy Park a plafont bámulta. Nem nagyon volt más dolga. Az éjjeli három órás szolgálat elég unalmas volt. Csak a folyamatos kávézást tartotta ébren. A más körüli műholdak felügyelete izgalmas feladatnak hangzott, amikor elfogadta az áthelyezést. De a műholdak általában gondoskodtak magukról. Így a munkája annyiból állt, hogy e-maileket küldözgetett, amikor új képek váltak elérhetővé. – Jepesmer neki diploma – morgott. – És egy éjszakai fénykép főkében dolgozom vele. – Belekortyoltak a kávéjába. A monitorán villogás jelezte, hogy egy újabbnak kép készen a továbbításra. – Van kapur. – Egyenesen a belső szerverekre küldte az adatokat, és írni kezdte az e-mailt dr. kapurnak. Ahogy bevitte a kép hosszúsági és szélességi fokait, felismerte a számokat. Hmm. 31,2 fok é, 28,5 fok ennyi, Acidália planísa, Eris 37. Kíváncsiságból megnyitotta az elsőt a 17 képből. Ahogy sejtette, az Eris 3 helyszínéről készült. Hallotta, hogy felvételeket csinálnak róla. Ki szégyelte magát, de azért átkutatta a képet, már hol holtestének nyomai után. Egy percnyi eredménytelen keresés után egyszerre volt megkönnyebbült és csalódott. Elővette a többi képet is. Alak egyben volt, doktor Tapur örülni fog. A szájához emelte a kávés és megmerre vedett. Öh... Nadogott magában. Öh. Behozta a NASA intranetjét, és kikereste az Eris küldetéseket részletező oldalt. Némi gyors kutatás után felkapta a telefont. Hello! Itt mindi park a szatkomból! Kellenének az Eris három küldetésnaplói. Hol találom őket? Aha! Aha! Aha! Aha! Oké, okay, köszönöm! Eltöltött még egy kis időt az intraneten, aztán hátraldölt a székében. Már nem volt szüksége kávéra, hogy ébren tartsa. Bevette a telefont, és azt mondta. Halló, bizottsági részleg! Mindig párk vagyok a Szatkomból. Kérem, doktor Venkat Kapur vészhelyzeti elérhetőségét. Igen, vészhelyzet van. Mindig idegesen mocorgott a székében, ahogy Venkat bevándorolt a helyiségbe. Szokatlan volt a marsi műveletek igazgatójától, hogy betegye a lábát a Szatkomba. Még szokatlanabb volt farmerben, pólóban látni. Maga mindi párk, kérdezte, a két órás alvás után felvertem bemortosságával. Igen, felelte a nőre remegő hangon. Bocsánat, hogy berán cigáltam. Feltételezem, jó volt rá. Tehát? Motyogta mindig lepillantva. Ez... Nos... A, a képek, amiket rendelt. Jöjjön, nézze csak! Venkat odahúzott egy másik széket a munkállomáshoz, és leült. Vátni testéről van szó, ezért ilyen zaklatott? Öh, nem. Öh, nos, öh. mindig összerezent a saját ügyefogyottságától, és a monitorra mutatott. Venkat jól megnézte a képet. Úgy látszik, a lak egyben van, ez jó hír. A napelemek is jól festenek, a marsjárók is rendben vannak. A főtányérnak nyoma sincs, de ez nem meglepő, mi a nagy vészhelyzet. Öööö. Motyogott mindig, és ujjával megénintett a monitort. Az ott! Venkat előrehajolt, és közelebbről is szemügyre vette a képet. Hmm, a lak ponyvájának tűnik. Valám még sincs olyan jó állapotban. A szél leszakíthatott belőle darabokat, és... <gül> szakította félbe a nő. Azok pop sátraknak tűnnek. Enkat még egyszer megnézte. Hmm, valószínűleg igaza van. Hogy kerültek oda? kérdezte mindig. Enkat vállatont. Valószínűleg Louis parancsnok rendelte el a felállításokat az evakuáció alatt. Nem rossz ötlet. Hogy rendelkezésre álljon a vészhelyzeti menedék, ha az MFA nem működne, a lak pedig kiukadna. Aha. Uh -huh, mondta mindig, és megnyitott egy fájlt a számítógépén. Ez itt a teljes küldetésnapló, az első szóltól a hatodik szolig, az MLE az MFE vészhelyzeti felszállásáig. Jó, és? végigolvastam. Többször is. Sosem használták a POP sátrakat. Az utolsó szónál megtört a nő hangja. Nos, hát, mondta Venkát homlok ráncolva. Nyilván használták őket, csak nem készült róla a naplóbejegyzés. Aktiváltak két vészhelyzeti pop sátrat, és nem szóltak senkinek? Mmm, nem, ennek tényleg nincs sok értelme. Talán a viharba szakolt a marsjárok rendszerével, és a sátrak automatikusan nyírtak ki. És miután automatikusan kinyíltak, leválasztották magukat a járművekről, és szépen felsorakoztak egymástól húsz méterre. Mankat újra ránézett a képre. Hát, valahogy nyilván aktivizálódtak. Miért tiszták a napelemek? kérdezte mindig a könnyeivel küzdködve. Volt egy óriási homokvihar. Miért nem fedi homok az elemeket? Talán a szél tisztára fújta őket. Ettette fel bizonytalanul Venkát. Említettem már, hogy nem találtam meg magni testét, szipogott a nő. Venkát ágyra nyílt, és a képre bámult. Ó, oh! mondta csendesen. Ó, oh, Istenem. Mindig a kezébe temett az arcát, és halkan sírni kezdett. Picsába! fakadt ki Anni Monszó. De most csak szopadsz, ugye? Vakulátlen Mahagóni íróasztala mögül Teddy a média kapcsolati igazgatóra nézett. Ezzel nem megyünk semmire, Anni. Aztán a marsi műveletek igazgatójához fordult. Mennyire vagyunk biztosak a dologban? Majdnem száz százalékig, mondta Venkat. Picsába! Fogott újra anni. Teddy jobbra tolt az asztalán egy dossziét, hogy egysorba kerüljön az egérpadjával. Ez van, meg kell bírkoznunk a helyzettel. Van fogalmad róla, milyen óriási szarvihar lesz ebből? vissza nő. Nem neked kell nap, mint nap kiállnod a rohadt riporterek elé, hanem nekem, nekem! Csak szép sorjában, mondta Teddy. Venk, mitől vagy olyan biztos benne, hogy él? Először is, nincs holtest, magyarázta Venkát. Aztán a, a popsátrak fel vannak állítva, a napelemek pedig tiszták. Egyébként a szatkonos mindig pánknak köszönhetett, hogy mindezt kiszúrta. De... hogy a tövenkat? A testét betemette hatodik szolos vihar. A popsátrak automatikusan aktivizálódhattak, a szél pedig elfújhatta őket a marsjárokról. Később egy 30 km per szélvihar szélvihal elég erős lehetett ahhoz, hogy tisztára, fújja a napelemeket, de ahhoz nem hogy még több homokot hordjon magával. Nem valószínű, de lehetséges. Úgyhogy az elmúlt pár órát azzal töltöttem, hogy mindent leellenőriztem, amit csak tudtam. Louis Parencynoki kétszer használta a kettes mars járót másodszor az ötödik szolon. A naplók szerint, amikor visszatért, csatlakozott a lakhoz, hogy újra töltödjön. A járműveket azotán nem használták újra, 13 órával később evakuáltak. Átnyújtott egy képet Teddinek. Ezek a tegnapi képek egyike. Mint látható, a kettes marsjáró a laktor ellenkező irányban néz. A töltőállomás a jármi órában van, a kábel pedig nem elég hosszú, hogy annan elérje a lakot. Reddy szórakozattan forgatta a képet, amíg élei párhuzamosan nem váltak az asztal szélével. Louis parancsnok biztos úgy parkolt le, hogy a marsjáró szembenézzen a lakkal. Máskülönben nem tudta volna összekötni őket. A járművet az ötödik szór elmozdították. Ja... Venkat, és egy másik képet csúsztatott oda Teddinek. De ez itt az igazi bizonyíték. A kép jobb alsó sarkában látni az emelet, valaki szétszette, és biztos nem csináltak volna ilyet, anélkül, hogy nekünk szóltak volna. Azt pedig ott a jobb oldalon a döntő ér, mutatott a képre Venkat. Az emefe landoló lábai. Úgy tűnik eltávolították az üzemanyaggyártót, komoly károkat okozva közben a lábakban. Kizárt! hogy ez a felszállás előtt történt. Túl kockázatos lett volna az MFL-nek. Louise nem engedélyezte volna. Hé! szólt közbenni. Miért nem kérdezzük meg louis t Nyomás a kapkomba, és tudakoljuk meg tőle. Válasz helyett Venkád jelentőség teljesen Teddy-re pillantott. Azért? válaszolta Teddy. Mert ha vádni tényleg életben van, azt el kell titkolnunk az Eris három legénysége elől. Micsoda? rökönyödött meg anni. Hogy tehettek ilyet? Még tíz hónapjuk van a hazautból, magyarázta Teddy. És az űrutazás veszélyes. A feladatukra kell koncentrálniuk, semmi sem terelheti el a figyelmüket. Most szomorúak, amiért elvesztették az egyik társukat, de ha megtudnák, hogy élve hátra hagyták őt, teljesen kiborulnának. Anni Venkatra nézett. Te egyet értesz ezzel? Egyértelmű a dolog, felelte majd akkor nézzenek szembe ezzel az érzelmi traumával, amikor már nem kell hajót ezetniük. ők. Ennek akkora visszhangja lesz, amekkora utoljára az Apollo 11-nek volt, mondta Anni. Hogy akarjátok titokban tartani előttük? Teddi vállatont. Könnyen, mi felügyelünk minden kommunikációt velük. Picsába! mondta Enni, és felnyitotta a laptopját. Mikor akarod nyilvánosságra hozni? Te mit gondolsz? Férdezett vissza Teddy. Hmm, ne rengetenni. óráig tarthatjuk vissza a képeket, mielőtt ki kell őket adnunk. Egy nyilatkozatot is kell küldenünk velük, mert nem akarhatjuk, hogy az emberek maguk jönjenek rá a dologra. Nagy sekfejeknek tűnnénk. Oké, okay. értett egyet Teddy. Fogalmazd meg egy nyilatkozatot. <gül> hát az egy élmény lesz, zúgolódott a nő. Aztán mit csináljunk? kérdezte Teddy Renkattól. Az első lépés a kommunikáció, felelt az. A képekből egyértelmű, hogy a kommunikációs rendszernek annyi. Ki kell találnunk valamit, hogy beszélgessünk vátni vel. Ha az megvan, felmérjük a szituációt, és utána tudunk terveket készíteni. Rendben, mondta Teddy. Munkára. Bármelyik részleg, bármelyik ember a rendelkezésedre áll. Használj annyit túlórát, amennyit csak akarsz. Találj rá módot, hogy beszélhessünk vele. Most ez az egyetlen dolgod. Világos. Anni, győződj meg róla, hogy nem szívárok ki a hír, mielőtt bejelentjük. Rendben, mondta Anni. Ki tud még erről? Csak mi hárman, és mindig párk a szatkomban, válaszolta erre Renkát. Veszélek vele, bolintott Anni. Teddy felállt és kinyitotta a mobilját. Én Csikágóban megyek, holnap jövök vissza. Miért? kérdezte Anni. Mert ott élnek Vátni szülei, válaszolta Teddi. Tartozom nekik egy személyes magyarázattal, még a hírek kirobbanása előtt. Örülni fognak, hogy él a fiúk, mondta Anni. Igen, él, mondta Teddi. De ha jó számolom, élhalára van itt élve, mielőtt segíteni tudnák rajta. Nem állíthatom, hogy alig várom azt a beszélgetést. Picsába, sóhajtotta elgondolkodva Anni. Semmi. Egyáltalán semmi! nyögött felvánkat. Hű kedsz velem! Húsz szakemberetek dolgozik ezen 12 órája! Sok milliárd dolláros kommunikációs hálózatot üzemeltetünk, és sehogy sem tudtok kapcsolatba lépni vele! A két férfiránkat irodájában idegesen mocorgott a székében. Nincs rádiója, mondta Csák. Ami azt jelenti, javította ki Morris, van rádiója, de nincs jelfogó tányérja. Az a helyzet, folytatta Csák, hogy a tányér nélkül a jelnek nagyon erősnek kellene lennie. Olyannak, hogy elolvadjanak a galambok, világított rá Morris. Ahhoz, hogy fogni tudja, fejezte be Chuck. hogy más műholdakat használunk, mondta Morris, mert azok sokkal közelebb vannak, de nem tudjuk összehozni, még a legerősebb jeladójuknak, a Super Survivor 3 hálónak is 14-szer olyan erősnek kellene lennie. 17-szer? vágott közbe csak. 14-szer, bizonygatta Moris. Nem, tényleg 17-szer. Megfelelkeztél az áramerősség minimumáról, amire a fűtőberendezésnek szüksége van, hogy. Srácok! szakította félbe Fenkat. Felfogtam. Pocs, ocs. Ocsánathoz én bes vagyok, mentegetőzött Fenkát. Nekabé két órát sikerült aludnom tegnap éjjel. Semmi gond, válaszolta Morisz. Teljesen érthető, lette hozzá Csak is. Oké, mondta Venkat. Magyarázzatok el, hogy tehette tönkre egyetlen szélvihar a teljes kommunikációnkat az Eris hárommal. A képzelő erőbukása, jelentette ki Csák. Totálisan nem számítottuk rá, értette egyet Moris. Hány tartalék kommunikációs rendszere van az Eris külletésnek? kérdezte Venkát. Négy, felel csak. Három, vitatkozott Morisz. Nem, négy, javította ki csak. A tartalékrendszereket kérdezte, szögezte le Vagyis az elsőleges rendszert nem számítva. Ja, igaz, három. Tehát akkor négy teljes rendszer. Magyarázzátok el, hogy veszhettük el mindet? Nos, kezdte csak. A főrendszer a nagy szatellitányérra volt krákötve, amit elfújt a vihar. A tartalékrendszerek pedig az MFL-ben voltak. Ja, Helyesett, Morisz. Az MF lényegében egy kommunikációs gép. Kapcsolatba tud lépni a Földdel, a Hermészszel, még a Mars körüli műholdakkal is, ha kell. Három független rendszer biztosítja, hogy legfeljebb egy meteorcsapás zavarhassa meg a kommunikációt. A baj az, mondta csak, hogy Louis parancsnok és a többiek elvitték az MF-et, amikor távoztak. Vagyis a négy független kommunikációs rendszerből egy lett, az pedig tönkrement, fejezte be Morisz. Renkett az ornyergét piszkálta. Hogy követhettünk el ekkora hibát? Csak megmondta a vállát. Sosem gondoltuk rá. fel sem merült, hogy valaha bárki a marson köt neki egy emefen nélkül. Nem most komolyan, mondta Morris. Mi erre az esély? Csak hátrafordult. Empirikus adatok alapján egy a háromhoz. Az elég rossz, ha belegondolsz. Annie tudta, hogy ez kemény menet lesz. A NASA történetének legnagyobb meokulpáját kellett leszállítania, és ráadásul az egész világ emlékezni fog minden pillanatára. Emberek milliói fogják újra és újra megnézni karjának minden mozzolatát, arcának minden rezdülését, és meghallgatni beszédének minden hanglejtését. Nem csak a mostani hírciklusban, hanem a következő évtizedekben is. Minden Vátniról szóló dokumentumfilm tartalmazni fogja ezt a felvételt. Bízott benne, hogy agudalmai nem öltek ki az arcára, amikor fellépett a pódiumra. Minnyájunknak köszönöm, hogy ilyen gyorsan ide fáradtak, szólt az összegyűlt riporterekhez. Fontos bejelentést kell tennünk, kérem foglaljanak helyet. Mi ez az egész, Anni? kérdezte Brian Hess az NBC-től. Történt valami a hermészszel? Kérem, foglaljanak helyet, ismételte Anni. A riporterek nyüzsögtek és hitetkoztak egy sort a székek ügyében, de aztán végleg leültek. Ez egy rövid, de nagyon fontos bejelentés, kezdett bele Anni. Most nem fogok kérdésekre válaszolni, de nagyjából egy óra múlva tartunk egy teljes sajtótájékoztatót, azon feltehetik majd a kérdéseiket. Nemrég megvizsgáltuk a marsról készített műholt képeket, és megbizonyosodtunk róla, hogy Mark a asztranóta életben van. Egy másodpercnyi teljes csend után a helyiségben kirobbant a hangzavar. Egy héttel a döbbenetes bejelentés után még mindig ez volt a legnagyobb sztori a világ összes hírügynökségénél. Kezdelegem lenni a napi sajtótájékoztatókból, sottogta Benkat enninek. Nekem meg kezdelegem lenni az óránkénti sajtótájékoztatókból, suttogta vissza anni. A sajtószoba kis emelvényén álltak, összezsúfolódva a náza számtalan egyéb menedzserével és igazgatójával. Velük szemben kiéhezett riporterek tömege állt. Mindkétségbe esetten vár be egy új információ morzsára. Elézést a késésért lépett be tendé az oltalajdon. Előhúzott zsebéből pár jegyzetet eligazította azokat a kezében, és megköszörült a torkát. <kül> Mióta a kilenc napja bejelentettük, hogy Márkvátni életben van, mindenfelől biztosítottak minket a támogatásukról, és ezeket arcátlanul fel is használjuk, ahogy csak tudjuk. Hak kuncogás futott végig a termen. A kérésünkre tegnap a SZETI hálózat a Marsra koncentrált. Csak arra az esetre, ha a esetleg küldene onnan egy gyenge jelet. Mint kiderült, nem küld, de ez is demonstrálja, hogy mennyire elkötelezett mindenki az ügyünk mellett. Bevontuk a nyilvánosságot, és mindent megteszünk, hogy mindenkit értesítsünk a dolgok állásáról. Nemrég tudtam meg, hogy a CNN minden hétköznap egy félórás műsoridőt fog szentelni a témának. Média kapcsolati csapatunk számos tagja vesz részt ebben a projektben, hogy a publikum a lehető leggyorsabban megkapjon minden információt. Módosítottuk három műholdunk röppályáját, hogy több időt töltsenek az Eris három területe fölött. És reméljük, hogy hamarosan kapunk egy képet magáról markol is. Ha látnánk őt a lakon kívül, a mozgásából és a tevékenységéből, következhetetnénk az egészségi állapotára. Sok a kérdés, meddig tud kitartani, mennyi élelme van, meg tudja menteni őt az Eris 4, hogy fogunk kommunikálni veleg, és a válaszok nem kedvünkre valók. Nem tudom megígérni, hogy sikerrel járunk majd a megmentésében, de azt megígérhetem, hogy az egész náza azon dolgozik, hogy hazahozza már Vatnit. Ez lesz az egyetlen, minden mást felülíró célunk, amíg vagy visszajuttatjuk őt a földre, vagy megerősítettük, hogy meghalt a marson. Szép beszéd, mondta Venkat, ahogy belépett Teddy érodájába. Minden szóvat komolyan gondoltam, felelte Teddy. Tudom én azt. Mit tehetek érted, ránk? Van egy ötletem. Igazából a GPL, Jet Propulsion Laboratory, az egyik űrközpontja a Pasadena közelében, Kaliforniában. Ötlete. Én csak a küldönc vagyok. Szeretem az ötleteket, közölte Teddi és helyjel kínálta. Venkat leült. Meg fogjuk menteni Markot az Eris négyel Nagyon veszélyes lesz, de megosztottuk a tervet az Eris négy legénységével, és nem csak hajlandóak megkockáztatni, de egyenesen követelik, hogy megtehessék. Ez csak természetes, mondta Teddi. Az asztronauták eredendően őrültek, és nagyon nemesek. Hogy szól az ötlet? Nos, kezdte Venkat. Még kezdeti fázisban van, de a GPL szerint megmenthetnénk Markot az MLE nem rendeltetésszerű használatával. Az Eris 4 meg el sem indult. Miért az MLE? Miért nem csinálunk addig valami jobbat? Nincs időnk új járművet építeni. Ami ezt ületi, még addig sem lesz képes életben maradni, amíg az Eris négy odaér. De ez egy másik probléma. Akkor mesélj az MLE-ről. A JPL-nél szélszedik, megszabadulnak a súly egy részétől, és felszerelik plusz üzemanyag tartályokkal. Az Eris 4 legénysége végrehajt egy nagyon pontos landolást az Eris 3 helyszínén. Aztán teljes erővel, és tényleg teljessel felemelkedik. Nem fog tudni orbitális pályára állni, de egy oldalirányú röpp pályával, ami mondjuk elég ijesztő dolog, el tud jutni az Eris 4 helyszínére. Ott meg már van egyeme feljük. Hogy csökkentitek a súlyt? kérdezte Teddy. Nem eleve olyan könnyű, amilyen csak lehet? Eltávolítják a biztonság és vészhelyzeti felszerelést. Csodálatos, mondta teddi. Tehát még hat ember életét tesszük kockára. Bezony, molintott ránkat. Biztonságosabb lenne, ha az Eris négy legénysége, a Hermeszen maradna, és csak a pilóta menne el az az emelevel. Te úgy adnénk a küldetést, és inkább megkockáztatják a halált. Mert astronauták, mondta Teddi. Mert astronauták erősítette meg Venkat. Hát, ez egy röhelyes ötlet, és sosem hagyom jóvá. Még dolgozunk rajta, közölte venkát, megpróbáljuk biztonságosabbá tenni. Helyes. Van ötletetek rá, hogyan tartsuk életben négy évig? Nincs. Azon is dolgozatok, úgy lesz, felelte venkát. Teddy megfordult a székében, és kinézett az ablakon az égre, közeledett az éjszaka. Milyen érzés lehet, tényleg. Ott ragadt, azt hiszi, teljesen egyedül van, és lemondtunk róla. Milyen hatással van ez egy ember lelki állapotára? Visszafordult hoz. Vajon mire gondolhat éppen? Naplóbejegyzés 61. szól. Hogy lehet, hogy az Aquaman képes irányítani a bálnákat? Hiszen azok emlősök. Ennek semmi értelme.